Zora e, e, gustez Euskaliztunok irunen ate guztiak irekia gintuztego da udal zerbitzo guztietara joateko aukera dute Euskaraz e, ate gintzeko atenditzea e, termatua dagoan? Ez badaukate gugeo beren izango gea eskatzen, mesedes Euskaraz e, aldezaketei Baina egoera horregun zoguk e, esagutzen duzu zein dek? Mira, nire salantza bakarra da agian Polizia Municipalekin, nire zabantza bakarra hori da, hori da. Eta segura hori baita da, egosut izango da? Bai, bai, eta esan, esaten dizut, ninen heu plenoan, pero ez dakitzen bat aldiz, eh? defenditu dut, e, jarri duten keskat, bai e, bilduk, bai peneuvek, beti. Beti Pero es que ahora Hori ez da, ez da esan nahi Benganza hartu behar zegula mm? Eta oain bertan Polizia municipale Baizik, nik uste dut Polizia municipal ez doa ondo mm? eh, Mehat, los que están amenazados Mehatxuak mehatxa, hori mehatxatua. ba, Mehatxatuak direla Dire gazteldunak Gaztegiratunak Ez ulertzeko Hori gartxatuak Klaro, ezke hori da, mehatz bat, zerentazuk, hor ba dezu, hor ba zaudez, bilera batian, eta ez dezu, ez zer komprenitzen, hori ez da justu ere. Eta alderantziz, gu beti defendatu indegu, beti. Baina eske oain momentu hortan, nik uste dut aldatu dela egoera. Eta klaro, bileretan, e, euskeraz bakarra egiten ba, egiten baden, ¿Alguna otra pregunta?